Itzaldia Zenitok, garizumako irukateke zinaguzietan sartzen gara gaurkoaz urarena da, bateoa gogoratzen deuzko eta garrantzia handikoa da Gizakiok eta ukagon beharrezkoeneko gauzea da ura Eta urari loturik badago Jesusen gansenistea kristabok gauzarik eta beharrezkoen lez daukagula jesuzen sinistea adirazten dugu. Jesuzen sinisteak, ezkaitu mundutik edo gure ingurutik edo eguneroko arazoetatik ataraten, baitzera, eguneroko tasuna, urrekoa eta urrunekoa ere sakonetik bizi izatera garoaz, eta arazoei aurre egitera horixea adirazide euskube irakur gaiek. Ieska, Ebilan Moisez, jainkoak gaukeratu dauan herriaren buru izatera helduko da. Eta haren kesak guztiak hartu behar izango dauz, bere gain eta erantzun behar izango dautxe, madiru di ordea, gurea betik kesak bizi izatea dela. Gauza, gerrezerez gura dugu zegin. Eta bat batean, baina sarritan itxaron egin behar izaten da, ere landatu dana frutu emotera arte, eta ez dakigu Eta gero eta gitxia ba. Eta mormosetan azten gara eta harrika egiteko eta inorilteko ere gauza izaten gara. Zela nadirazten deuskun urtera liburuak ebertarren istorioaz geure historia bera. Eta zelango urtasuna adirazten deuskun jainkoak Baina ez deutzoz bere herriari ez eta gauri ere, inoire ez Pasatu beharreko txatik bat bera ere aurreztuko ondoari izango da, baina bakotxak eman behar izango deutzoa urpegi Horixea sinizmena, arazoi aurregin alizateko jainkoa ondo ondoan eta laguntzen sumatzea urtasun hori adirazi deusku evangeli joak Jesus emakume baten gana urreratzen da berba egiten dutzo, eta badirudi emakumea badaz padakoa dana guk normaltza joko euke, baina ikasleak garritxuta gelditzen dira emakume bati berbeta. eta gainera zamariar eta badaz padako eskontza egoeran baina ikusi zenideok Jesuzek ez da unerik ere galtzen jainkoaren poza, parkamena, barritasuna eta barruan sortu daiken urri txurria emoteko danean. Alangoa da zen idio gure zinizmena, beste entzat gara, urreratzen gara, euren arazo, beharrizan eta kexetara jainkoari laguntza eskatuz. Zen bat lurraldetan dagozan, Uraren faltaz hilten, batez ere umeak, zenbatur alperri galtzen dogun edo komunean bera botaten, eta munduko nagusiek urak privatizatu egin gura dabe, isilik elditxoko etegara. Ezetidugu aldarrikatuko urak izaki guztion eskubidea dala, eta ez zinda privatizatu. Eta horrez gain, beste aldarri asko ere eginga ikez, Baina ez, ebertarren antzera, euren arazoa inork konpontzekotan, tan, jesuzen antzera baina. Zerrezanei jaramonik egin barik, jainkoagan uste hono zoa jarrita, beretik emonez. Zenidiok, gure burua hau ikusi gaike, mormosetarako izanezik. Baina ez, zingeratu geintek ez beste egez egiten eta euren aurkako mormosetan. Geure neurria emon behar dugu, jesuzek adoretsuak gura gaitu eta ulertzen ez zeben ikasleilez, geuri ere Jesusek berak emon behar deuzkuz azalpenak eta alkartu behar dugu horretarako gure elizearen egoereazen jabetzeko samariako erritararek lez esanalizateko orain geurez sinisten dugu geuke entzun eta ikusi dugu lako.